Napkelet rejtett kincsestára. Irodalmi kalantúra az indei szubkontinensen és a keleti világ más tájai. Szerkesztis irányi A legutóbbi adásban megnéztük, mi volt a lovak szerepe a rékor angiájában és az ősi indiai atarva védában. Most az Ószövetségben kutatunk a lovak után. Jobb könyve a rigvéde a Dadik tér vissza, és ezeket mondja a lóról. Ha a struc nékiereszkedik, kinevezi a lovat és lovagját. Te a célj erőtalónak, avagy a nyakát sörénnyel teruházod év fel.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 a vezérek lármáját és a csatazajt. Az úszövetség népe éppen úgy megbecsülte a csatolovat, mint az indiai árják, és szinte ugyanazokkal a szavakkal magasztalják, mint a rigvéda. Természetes, hogy Mózes a tított ételek közé sorolta a lóhúsát is. A középkorban nem mindenki Isten emberét vagy a nagy törvényhozót tisztelte Mózesben, hanem valamiféle varázslónak gondolták, hiszen kígyóvá változtatta a botját, vérré változtatta a vizeket, egyetlen mozdulattal televarázsolta egyiptomot békákkal, tetvekkel, bogarakkal, dögvészt, hólyagos fekét, jégesőt, sáskákat és szörnyű sötétséget küldött. Sokáig forgalomban volt egy Mózes Kalandja című varáskönyv, amelynek praktikáihoz sokszor volt szükség lovakra, vagy legalábbis egyes testrészeikre. A varáskönyv egyik javaslata. Ha meg akarsz ölni egy embert, védj sarat a folyó két partjáról, formált emberi alakká, írd rá az illető nevét. Védj hét pálmalevelet, készíts íjat nádból, és a ló innyából. Tedd a képmást egy üregbe, Lődrá éjszaka a pálmaleveleket, és minden lövésnél mond, hogy akit ezen vagy azon a néven szólítanak, pusztuljon el. Előfordult, hogy nem csak a varázslásnál használták fel a lovat, hanem elítélték, mint varázslót. Szaragóza katedrálisában ma is ott van egy híres inkvizítor sírja. Hat oszlop veszi körül, amelyek mindegyikéhez hozzákötöztek egy eleven elégetésse ítélt eretneket. A síremlék alján egy relief vonul végig, ami egy lovat ábrázol. Ezt a lovat a gazdája megtanította, hogyan mondja meg a kártyalapokra írt számokat, hogyan olvassa le az órát, vagyis mindig annyit kapált a patájával, amilyen számjegyet mutattak neki. A ló gazdája jól keresett ezzel a mutatványjal, de az inkvizítor meg volt győződve arról, hogy ez csak az ördög műve lehet. Így aztán a lovat is, a gazdáját is elégették 1601-ben, mint varázslókat. Az ember tragédiája falánster jelenetében a tudós bemutatja Ádámnak a múzeumot. De a lóról már csak annyit tud, hogy valaha gőzmozdonyként szolgált. Ádám megjegyzi: Ez ló. De korcsosult fajta. Mondhatom más állat voltám hajdan, alborak. Alborak, vagy pontosabban alburak, Mohamed próféta lóva sokat szerepel az arab irodalomban. Megtudjuk, hogy buraknak két szárnya van, ég és föld között repked. Arca emberi arc, tiszta arab nyelven beszél, két szemöldökén szarvakat visel, fülei karcsúak, és zöld krizolitból vannak. Szemei feketék és olyanok, mint a gyöngyházfényű csillagok. A homlokába hulló sörény rubin, farka olyan, mint a tehén farok, és vörös aranydíszek ékesítik. Azt mondják, szépségében a pávához hasonlít, termetre nagyobb, mint a szamár, de az összvérnél kisebb. Buraknak nevezik, mert olyan gyorsan jár, mint a villám. Amikor először odavezették a prófétához, nagyon nyugtalan lett, és így szólt. Ó, Gsibrél, azaz Gábriel. Uram hatalmára, senki sem ülhet a hátamra a Haszimita prófétán, Mohamed Ibn Abdullahon a korán birtokosán kívül. A proféta azonban megnyugtatta. Én vagyok Mohamed Abdullah fia. Ekkor a ló már megengedte, hogy felüljön a hátára, és azonnal elvitte a paradicsom kertjébe. a német hagyományból származik a következő két történet. Kölnből, illetve Dánszkból, amely annak idején Danzing néven német tartomány volt. Ritmuch von Aducht. Egy gazdakölni polgármester felesége meghalt, el is temették. A sírásó látta, hogy milyen értékes gyűrű van az ujján, és elhatározta, hogy megszerzi. Fel is nyitotta ilyen a sírt, de alig emelte fel a koporsó födelet, a halott megszorította a kezét, és készült, hogy kilépjen a kóporsóból. A sírásó rémülten elmenekült, az asszony azonban egyenesen hazament, és hívta a szolgát, hogy engedje be. Ugyan már, mondta erre a férj, az én feleségem nem éltett haza a temetőből. Hamarabb állnak ott fenn a padláson a lovaim. Még ki sem mondta ezeket a szavakat, már is lódobogás hallatszott a lépcsőről, és íme ott állt a hat ló a padláson. Lassan rájöttek, hogy az asszony él, és örömmel beengedték. Másnap a lovak még mindig a padlás ablakból néztek lefelé, és egy nagy állványt kellett építeni, hogy épségben lehozzák őket. Amikor aztán a lovak befejezték a földi pályafutásukat, kitömték a bőrüket, és megint odállították őket a padlás ablakba. Az asszony még hét évig élt, és az volt az első dolga, hogy megfestesse a lovak történetét. Ma is ott van a kép, a Kölnyi Aposter kirchében. Hasonló történetet ismerünk Danzingból. Amikor a reformáció terjedni kezdett, a dancigi polgárok egy része azt követelte, hogy építsenek új templomot. Az egyháztanácsban heves viták folytak, és egy buzgó katolikus azt találta mondani. Ez az új tanítás éppen annyira nem fog megmaradni, ahogy a lovaim se fognak engem vidám nyerítéssel a házam padlás, padlás ablakából, amikor hazamegyek. Persze, hogy mire hazaért, a két ló már a tetőablakból bámult le az utcára. A buzgó katolikusból Luther követője lett, a lófejeket pedig kifaragtatta kőből. Ezeket ma is ott látni a jobb most azonban térjünk vissza Indiába. A régi szentírások a puránák elmondják, hogy az anyagi világélete hatalmas ciklusokból áll, amelyek állandóan váltakoznak. Az aranykort ezüstkor követi, ezután eljön a részkor, majd a vaskor. Egy idő után pedig újra kezdődik a ciklus. Mindegyik korszak valamivel rosszabb, mint a megelőző, és amikor a vaskor, vagyis a kali juga végén minden teljesen elromlik, megjelenik az Istenség legfelsőbb személyisége, kalki formájában. Hogy megvédje a vallásos elveket, és megvédelmezzen a kalikor szennyétől. Még pontosabban, azt is mondja, hogy a két juga kapcsolódásakor a teremtés ura, mint kalki inkarnáció, azaz megtestesülés születik meg, és Visnoya sáfia lesz abban a korban a földurai rablókká sűjednek majd le. A moháb hárata két helyen beszél Kalkiról, és mindkettő jövendüléseket tartalmaz. Az időkésztetésére megszületik egy Kalki nevű brámana, visnujása fia. Nagyon erős, értelmes, kiváló vitéz lesz. Egy Sambala nevű faluban fog megszületni, áldott brámana családban. Ha csak rágondol a kocsikra, fegyverekre, harcosokra és páncélokra, azok már is a rendelkezésére állnak. Az egész világ felett uralkodik majd, erényei erejénél fogva megnyer minden csatát. Helyre fogja állítani a békét ebben a teremtményekkel és egymásnak ellenmondó törvényekkel túl világban. Mindent el fog pusztítani, aztán bevezeti az új korszakot. Az összes alantas és megvetésre méltó mlecsát, vagyis barbárokat kiirtja, ahol csak éri őket. Körülbelül ugyanezt ismétli a másik vers is. Visnyás a fia, Kalki egy fehér lóhátán jelenik meg, hogy kiirtsa a mlecsákat és helyreállítsa az örökre szóló törvényt. Miután győzött, feleségül vesz két ksatria hercegnőt és földi küldetését befejezve visszavonul a Himalájába, és elmélkedéssel tölti napjait. Kalkit az indiai művészetben úgy ábrázolják, mint apokaliptikus lovast. Hófehér lovon, két élű lángkarddal és pajzsal. A kardot és a dévadatta nevű lovat sívától kapta, egy papagájjal együtt. Kalki sötét színű, szigorú tekintető, koronát viselő, ragyogó ifjú, néha lófejet hord. Egyes képekben szárnyakkal ábrázolják a lovat, mint a görög mitológia pegazusát. Előfordul, hogy a művészettörténészek is szárnyakat kapnak, és arról álmodoznak, hogy a Kalki inkarnáció a zsidó-keresztény iszlám hagyományban tipikus messiás elképzeléseken alapul, és hogy ezek feltehetően az iszlámon keresztül szivárogtak be az indiai Vaisnava hagyományba. Az indiai kultúra azonban sokkal régebbi, mint a föld összes többi civilizációja, míg az iszlám csak néhány száz éves. És ha már átvételről beszélünk, akkor a messiás alakja csak Indiából kerülhetett be a zsidó-keresztény iszlám szent könyvekbe, akár közvetlenül, akár az iráni árják, Szaosjant messiásán keresztül. a Avagy János jelenései Még lóról beszélnek És látám És ímé egy fehér ló És a rajta ülőnél ívala És adaték néki korona És kijöve győzve És hogy győzzön És eljöve Egy másik veres ló, És aki azon ül le, Megadaték annak Hogy a békességet elvegye a földről és hogy az emberek egymást öljék, és adaték annak egy nagy kard. Látám azért, és íme egy fekete ló, és annak, aki azon üle, egy mérleg a kezében. És látám, és íme egy sárgaszínű ló, és aki rajta üle, annak a neve halál, és a pokol követi vala azt. És adaték azoknak hatalom, a Földnek negyed részén, hogy öljenek fegyverrel, és ésséggel, és halállal, és a Földnek fenevadai által. Nem lehet kétséges, hogy a jelenések ugyanazt írják le, mint a védikus irodalom. A jelenlegi vaskor, vagy kaliú a végét. Erről szól a következő vers, amelynek a címe pralaja, vagyis világpusztulás. Márkandéja annak a bölcsnek a neve, aki egy különleges isteni kegyből túléli a világok sorozatos elpusztulását és újbóli megszületését. A lótuszvirágban ülő ifjú pedig Brahma, az anyagi univerzumok megteremtője. Kora a tűznek füstje lesz csak, A napnak is csak szárító heve. Indra a felhő tehenek pányváit, Félelem nélkül elmetéli, Márkandéja beszéli. Földúzzadnak a szörnyű óceánok, Partjaik közt nincs nyugtuk maradni, Minden sziget a vízbe melül, Gyümölcs terhét sorban elvetéli, Márkandéja beszéli. Reng a föld, és vermek nyílnak, Mindent elnyel a mélység. Nem lesz más, csak a vízi sötétség, Morajlását hol csendre cseréli, Márkandéja beszéli. Kalki, Sambala szülötte, lovon jön, És kétélű a kardja. Lóháton érkezik el, mint bráman a harcos, A pusztulás művét levezényli, Márkandéja beszéli. A prálaja vízhangtalan csendje, rátelepszik a nagy, örök óceánra. Nem lesznek magvak, csírák, sarjak. Nem lesz ki a megváltást reméli. Márkandéja beszéli. Mégis a síri némaságból felszökik újra egy nyíló lótuszvirág. Szírmai közt egy fényes ifjú Vallatja a csendet, és nem érti, Márkandéja beszéli. Kigyójára hajtja a fejét, Náraján, Mélyen alszik. Ringat, vagy csapkod a hullám, Mindegy neki, nem haragszik. Mormol az ős víz szüntelenül, Ismétli hogy Hari, Hari. Nincs, aki hallja a mantrát, Mantrán kívül nincs mit hallani. Márkandéja bolyong csak az óceánon. Azt hiszem, hogy nagyon unja már magát. Végül is csak 16szor látta haláltalan a pralaját.